Ez a demokrácia részvénytársaság ülése, akit mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök, aki hallgatja. Íme pénteken, ahogy szoktuk, ezúttal csak egy órában, mint minden pénteken, a péntekkel járó jó hír viszont, hogy. Hogy a, Hogy adóf... a Igen, és a munkaidőt követően a Fényes Adolf utcában, a harmadik kerületben a vörösjük és a két juk szórakozóhely konglomerátumban várunk szeretettel minden érdeklődőt, illetve minden felelősségre vonni kívánót. Amennyiben ö, ott lesznek, mi ott leszünk, és akkor ott elbeszélgethetünk visel dolgainkról, hogyha gondoljátok, már este 8 ott leszünk, úgyhogy már este 8-tól meg lehet minket ott találni. A konvergencia program nem foglalkozik a magyar társadalom mélyebb problémáival, és a terhek egyenlősen elosztásával hosszú távon több kárt okozhat, mint amennyi hasznothoz, jelentette ki Bogár László még októberben, egy kereskedelmi rádióban. Az egyetemi tanár kifejtette a konvergencia programban két részben elkülöníthető cél fogalmazódik meg, az euró bevezetésének lehetősége, valamint a magas államháztartási deficit leszorítása, a magyar társadalmat ez érintheti leginkább hátrányosan, és ez az, amivel mindenféleképpen kezdeni kell valamit vélekedett. Bogár László azt is kiemelte, hogy a magyar a pénzügyi egyensúlyvesztésnél sokkal mélyebb és hosszú távon sokkal fenyegetőbb hiányok is sújtják. Ezek a szakemberek szerint demográfiai helyzet, az egészségügyi és a nyugdíjrendszerben lévő hiány. Az ezekkel való szembenézés erodásztatlan vélekedett a közgazdász. Az egyetemi tanár hangsúlyozta a konvergencia program végrehajtásával pénzügyileg javulhat a helyzet. Ha azonban ez úgy következik be, hogy közben újabb rendkívül súlyos terreket raknak azokra a csoportok vállára, amelyek már így is testileg egészségüket, szeremi tőkéket tekintve igenos vannak, akkor több kárt okoznak, mint hasznot. Bogar László arról híresült el a magyar médiában, hogy a közgazdaságtudomány újabb és újabb alternatív válasz, válaszait képes megadni közös kérdéseinkre, vagy állandó, minket sújtó és minket foglalkoztató kérdésekre. Köszöntöm a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét, kívánok. Jó estét. Az... az első kérdésem az lenne, hogy akkor mégiscsak van a Gyurcsán csomagnak alternatívája? Én azt hiszem, hogy úgy kellene fogalmaznunk, hogy csak alternatívája van. Ez az út ugyanis, és azt hiszem, hogy a magyar társadalom többsége ezzel már párthozatartozástól függetlenül tisztában van, hogy ez a, az össz az nemzet számára valójában egy újabb katasztrófa sorozattal azonos értékű. Tehát ez nem, hogy kivezetést nem jelentene, vagy kiutat nem jelentene abból az átfogó társadalmi válságból, amelyben vagyunk, hanem csak sokkal mélyebbé teszi, elmélyíti ezt a válságot. Ha jól tudom, önnek van egy elemzése arról, hogy mennyivel nőtt a magyar lakosságnak a kizsákmányolása az elmúlt időszakban, és ez ügyben érdekes összehasonlításokat is alkalmazott mondjuk a rákosi rendszer és a mai rendszer között. Igen, mert azt hiszem, hogy teljesen kézenfekvő dolog, hogy a reál között és az össz megtermelt társadalmi jövedelem között azért elég szoros összefüggésnek kellene lenni, ám hogyha az elmúlt 55 évet vizsgáljuk, tehát 1950-től, napjainkig, tehát 2005-ről vannak, ugye 2006 os év még nem ért véget, tehát 2005-ig egy 55 éves hosszú távú idősorunk lehet, és ez alatt az idő alatt körülbelül azt lehet mindebből következtetésként levonni, hogy, hogy ez alatt az 55 év alatt a jövedelmek, tehát az egy kereső által megtermelt jövedelem az körülbelül 7,5 szer növekedett viszont az ezért kapott bérek reálértéket értéket, tehát az ellen értéket tehát 7,5 szer annyi jövedelmet állít elő egy termelő viszont csak 2,5 szer annyi reál jövedelmet élvez mindezért ami azt jelenti akárhogy is nézzük, hogy gyakorlatilag háromszor olyan mértékben van kizsákmányolva vagy kifosztva mint 1950-ben volt, pedig akik akkor is értek, de hát akik nem értek a történelmi a történelmi tanulmányaiból azért gondolhatják, hogy 1950-es kizsákmányoltsági ráta is elég magas volt. Tehát azt kell mondanunk, hogy történelmileg a magyar társadalmat az elmúlt 55 év során, és az az igazság, hogy ebből a rendszerváltás 16 évesen kivétel, a magyar társadalom döntő többsége egy rendkívüli erejű történelmi kifosztási folyamatnak van alávetve, és nézetem szerint az a katasztrofális helyzet, ami a népesedésben a, a népesség általános testi-lelki egészségében, illetve a nyugdíjrendszerben felhalmozódott az elmúlt ötven év során, A döntően ennek köszönhető. Én még visszatérnék azért egy pillanatra a konvergencia programhoz. Ön azt mondja, hogy csak alternatívája van Gyurcsány Ferenc programjának. Ezzel szemben a bejelentett konvergencia programra mind az Európai Unió, mind a külföldi piacok, nagyon befektetők, és csoportok nagyon kedvezően reagáltak, és, és azt mondják, hogy igazából nincsen alternatívája ezen az úton, kell végigmennie a kormánynak. Mi az, amivel, ez, amivel ön, mit tud én ezzel én. szemben állítani? Így van, ez egy súlyos ellentmondás, és ennek az az alapvető oka, hogy ne szépítsük, ugyanúgy, mint az elmúlt 400 évben mindenkor, most is birodalmi függésben élünk. Ugye egy darabig a, a török birodalom, aztán a Habszúr birodalom, aztán a harmadik birodalom egy rövid ideig, majd a szovjet birodalom volt az a minket függésben tartó állam, amelyhez kétségtelen valamilyen formában alkalmazkodni kellett. Azonban nem teljesen mindegy, hogy ha úgy tetszik a, a minket függésben tartó birodalom érdekeihez, hogyan alkalmazkodunk. Ahhoz, hogy ez az alkalmazkodás azért úgy menjen végbe, és ebben a szempontból az egyik felvilágosult uralkodónkat, Mária Teréziát idézhetnénk, aki... Úgy fogalmazott, hogy etetni is kell a birkát ahhoz, hogyha nyírni akarjuk jó urak. Ebben az volt benne, hogy az okos birodalom azért az nem fosztja csak teljes mértékben a tőle függő helyzetben lévő alattvaló országokat, hanem megpróbál annyi értékhányadot visszahagyni számára, amelyből, ha úgy tetik a hosszú távú számára való kifoszthatóság állapotában tudja magát tartani. Na most a globalitás birodalma, mert ma is egy birodalmi függésben élünk, a globalitás birodalma úgy látszik, hogy nem tartozik már a felvilágosult birodalma közé, tehát ha úgy tetszik, meggondolatlanul olyan mértékben, tehát láthatóan nem örül annak, hogy egy külszívi fejtéssel letermelhető munkaerőlelő helyet talált, nem csak itt Magyarországon, persze a világ más részein is, és úgy látszik, hogy a világ különböző lokalitásait, mert ugye ha van globalitás, akkor vannak a lokalitások, a világ különböző lokalitásait olyan mértékben pusztítja le, hogy ez világméretű, és ennek egyébként látjuk is az eredményeit, világméretű környezeti, illetve szociális katasztrófák sorozatával járhat együtt. Ez Egy jól példázva egyébként az, hogy Magyarországon, a rendszerváltás első 15 évében, tehát 1990-től 2005-ig, a bérek alig több mint 1%-kal emelkedtek, az össziövedelem is, ami a társadalom rendelkezésére áll, az is alig több mint 2%-kal átlagosan évente, viszont az itt tevékenykedő multinacionálisok adózás utáni profitja, tehát tiszta profitja, az több mint 20%-kal növekedett átlagosan évente. Vagyis az azt jelenti, hogy tízszer olyan mértékben 15-szor olyan mértékben, mint ahogy a reálbérek, és kb. 8-szor olyan gyorsan, mint ahogy az összjövedelem. Nyilvánvaló egy ilyen rendkívüli erejű növekedésre csak olyan szereplő képes, amelyiknek erőfölénye van, és ezzel az erőfölényével kíméletlenül vissza is élt. Tehát nekem az a feltövésem, és ezt számokkal alá is tudom támasztani, egyébként a Első 15 évben, a rendszervált, első 15 évben átlagosan 20%-kal növelte minden évben a profitját, de például tavaly 2005-ben egyetlen év alatt 32%-kal nőtt az itt tevékenykedő multinacionálisok profitja. Tehát nézetem szerint Magyarországon szó sincs semmiféle demokráciáról és jogállamról, legfeljebb a demokrácia és a jogállam díszletei léteznek. A díszletek mögött azonban körülbelül két tucat globális nagyvállalat hát ne szétítsük, hatalomgazdasági diktatúrája érvényesül Magyarországon, tehát erőfölénnyel való visszaélés, és ebben sajnos a kollaboráns elitek folyamatosan, hát talán némileg eltérő módon, de végül is folyamatosan segítséget nyújtanak. Lát ebben eltérést a magyar politikai életet, vagy a magyar politikai garnitúrát tekintve, azért lát a pólusok között bizonyos eltérést, vagy hangsúlyáltolódást? hogy én egyetlen egyetlen kivétel tudnék mondani de kötődik. Én 98 és 2002 között Orbán Viktor egyik munkatársa voltam, és nekem az a benyomásom, hogy az elmúlt 16 év során Orbán Viktor volt az egyetlen, aki legalábbis az egyetlen olyan tagja a politikai elitnek, amelyik egyáltalán felismerte ezt a problémát. Azt és a politikájában érvényesítette vajon? Az most nem, most az tett kísérleteket erre, én csak három dolgot tettem. Sikeresek tett, voltak ezek a kísérletek? E az felsorolom, és akkor a tisztelt rádió hallgatók eldönthetik. Az egyik kísérlet az mindenképpen sikeres volt, tudnénk a Fidesz legbelsőjéből is, a legbelsőbb hatalmi köreiből már 99-ben meg akarták valósítani azt, amit most a liberális egészségügyi miniszter és kormány meg akar, tehát az egészségügy privatizációját. Az az igazság, hogy a Fideszem belül is volt egy olyan nagy erejű áramlat, amelyik már 99-ben a több biztosítós rendszer, tehát a biztosítási rendszer privatizációját végig akarta csinálni. Ezt Orbán Viktor sikeresen akadályozta meg, nem kevés veszélyt vállalva, mert óriási belső feszültségeket váltott ki a Fideszben is, de, de ha úgy tetszik, az, hogy nem valósult meg már eddig is az egészségügy romboló privatizációja, az jelentős mértékben Orbán Viktor 99 ben 99-es lépésének köszönhető. A második a sajnos sikertelen volt. Ez a gyakorlatilag a, a magánnyugdíj kívánta volna radikálisan megváltoztatni, Ne szépítsük tulajdonképpen. A, a, lerombolni. Azért kell lerombolni a rendszert. Itt most sajnos nincs idő, de remélem lesz majd még lehetőségem részletesebben is kifejteni. Tulajdonképpen a magánnyugdíj rendszerek nem csak Magyarországon, valójában, hanem szerte a világon egy rendkívül veszélyes és kockázatos globális pilótajátéknak minősülnek. Nem, hogy megoldást nem hoznak arra az alapvető problémára, amire állítólag megoldású szolgálnak, hanem gyakorlatilag tovább nehezítik az egyébként is súlyos helyzetben lévő helyzetet. Egyébként ez már Magyarországon is látszik, A figyelik a szisztelt rádió hallgatók, egyre több vészjósló híradás van arról, hogy nemhogy nem váltotta be a reményeket, hanem nagy valószínűséggel, amikor majd elkezdenek ezek a rendszerek is nyugdíjakat fizetni, alacsonyabb nyugdíjakat fognak kifizetni, mint az állami nyugdíjrendszer. Ez volt a második kísérlet, ez sajnos nem járt sikerrel, és azt kell mondanom, ez így elég kegyetlenül hangzik hogy azért nem járt sikerrel, mert a szószoros értelmében a saját frakciója és a saját kormánya is vele szemben, mármint Orbán Viktorral szembe ment ebben a kérdésben. Ezek De hát, ne nem, állt, nem kérdés... Orbán Viktor vezette ezt a kormányt, vajon? Ö, igen, igen, ő vezette. De nem, tudod, nem, akaratát, nem tudta az akaratát keresztül nem, vinni? Ebbe, ebben a kérdésben, igen, azt kell mondanom, ebben a kérdésben úgy látszik, bizonyos értelembe véve ugyanazok az erők, természetesen ugyanazok az erők kiúsították meg, akik az egészségügyi privatizálást is végre akarták. Mi volt, ennek az, mi volt ennek az eszköze? Őt meggyőzték, vagy pedig ellehetetlenítették? Ne, talán, talán úgy lehetne fogalmazni, hogy ilyen idézőjelbetett munkalasító sztrájkkal szépen elszabotálták. És, Van, és az ennek az nem lettek következményei? Az ilyen munk munkalasítók nem kerültek lapátra? <gül> hát e, hát hogy, hogy történhet meg ilyesmi? E, igen, ehhez, ehhez valószínű számos részletet kellene elmesélni azokból az időkből. Van, van egy formális... Tehát tehát amikor egy kormány a hétköznapok során működik, természetesen van egy formális döntési rend, de hát azért mindenki tudja, hogy a formális döntési rendszerek mögött alapfelett azért informális erőviszonyok is kialakulnak. És hogyha elég sokan, egyébként az, az elmúlt négy év, mármint a 2002, amikor ellenzékben volt a Fidesz, 2002-2006-os időszakból is tudok egy egész konkrét példát mondani, ez 2004 ősze volt, amikor a az árfolyam, nyereség, az árfolyam nyereség adóról kellett dönteni a, a parlamentben. Orbán Viktor akkor Amerikában volt, éppen így október tájékán volt, ugye ott ünnepelte 56 évfordulóját, és egy ledélben fordult a frakciójához, amelyben azt kérte, hogy ebben a kérdésben, már mint a tőzsdei árfolyam nyereség adóval kapcsolatban, az árfolyam nyereség adó visszaállításával kapcsolatban, a Fidesz frakció a szocialistákat támogatta szemben a szabad demokratákkal. Ám az történt, hogy távol a frakció körülbelül 150-15 arányban leszavazta Orbán Viktor egy több igaz, több órás vitában, de leszavazta, sőt amikor Orbán Viktor hazaérkezett, akkor a frakció fegyelemnek engedelmeskedve ő is beült és megszavazta az ellenkezőjét annak, amire a frakciót kérte. Tehát akkor de... szó sincsen e szerint az, a Fideszben arról a már-már már egy rendszernek nevezett személyi függőségi rendszerről, amelyről beszélnek ö, egyes illetékesek. Így van, szerintem nevetségesek ezek a feltételezések. Hát Orbán, a Viktor, a... Orbán Viktor oly olyan mértékben demokrata, és olyan mértékben demokratikus a Fidesz, hogy Orbán Viktort több ízben leszavazták. Én, én azt mondanám, hogy az én ízlésemnek talán túlságosan is, túl demokratikus az, az is. Nem hogy, nem, hogy vezérkedés, ugye emberi általában ezzel szokták gyanúsítani, de hanem éppen ellenkezőleg szerintem ö, talán, talán bizonyos ö, a nemzet, nemzet hosszú távú stratégiáját érintő kérdésekben ö, szerintem akár, ö, hát ö, így úrván fog hangozni, de inkább antidemokratikusabb lett volna, azt gondolom a nemzet hosszú távon jobban járt volna, vele. Tehát, és a harmadik, ami szintén sikeres volt, azt még nem mondtam el, tehát ugye az egészségügy, a nyugdíj, és a harmadik pedig, hogy ő volt az egyetlen valójában az elmúlt 16 év során, az egyetlen olyan miniszterelnök, aki bátran élt a kormány, a mindenkori állam árszabályozó lehetőségével. A többi kormány ugyanis egyszerűen nem ért ezekkel. Tehát azzal a lehetőséggel, hogy igenis a törvények az államot felhatalmazzák arra, hogy a legalapvetőbb cik, az energiaáraknál, a gyógyszeráraknál és még számos más döntő fontosságú, tehát a társadalom működése szempontjából döntő fontosságú cikkek árainak szabályozásában egyébként nagyon helyesen a törvények felhatalmazást adnak a kormánynak arra, hogy akár a piaci viszonyokkal is szembe menjen, hiszen végül is, amit egyébként nagyon helyesen mondott Strasbourgban is, amit aztán ezen a bizonyos bizottsági meghallgatáson ugye a személyre vetettek, hogy, hogy tudnék hogy a versenyképesség nem cél. A versenyképesség eszköz. A cél egy emberségesebb társadalom felépítése, a magyar társadalom felemelkedése, és a versenyképesség csak abban az értelemben, a versenyképesség növelése csak abban az értelemben értelmes eszköz, hogyha elősegíti ezt a célt. Azonban a liberális gazdasági ideológia teljesen egyértelműen a versenykép, most a konvergencia programban is, ugye minden áron a versenyképesség növelését tűzi ki célul, ami mondjuk ki nyíltan a versenyképesség növelése ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyre nagyobb profithoz juthatnak a multinacionális vállalatok. Ez egy eufémisztikus, ez egy megszépítő kifejezés, hogy versenyképesség. E mögött igazából egyetlen cél húzódik meg, nevezetesen, hogy a multinacionális vállalatok egyre nagyobb profithoz jussanak. Hát kérdem én, mis az, az abszurd állapot az, hogyha létezhet egy olyan társadalom, mint a magyar társadalom, ahol az elítjei azt tartják a legfontosabb célnak, a legfontosabb nemzetstratégiai célnak, hogy az itt tevékenykedő, ha most nagyon durván akarnék fogalmazni, azt mondanám, hogy a hazánk területén ideiglenesen állomásozó multinacionális vállalatok profitja minden körülmények között növekedjen. Érdemes azt hiszem végig gondolnia a magyar társadalomnak, és tényleg politikai oldaltól való hovatartozástól függetlenül érdemes végig gondolnia, hogy nem abszurd helyzete, hogy egy olyan elit uralkodik ma Magyarországon, amely tehát azt tartja a legfontosabbnak, hogy a minket függésben tartó birodalom itt tevékenykedő multinacionális vállalatainak profitja, a lehető legnagyobb mértékben növekedjen, és ehhez képest csak másodlagos, vagy netán harmadlagos kérdés az, hogy a magyar társadalommal úgy mellesleg mi történik. Azzal a magyar társadalommal... Hát azt tehát... gondolom, azért az elég erős túlzás, hiszen pont a... a költségvetés teljes hiány, az pont azért van az az egyensúlytalansági állapot, vagy az a hatalmas hiány, mert szociális területen olyan mértékűek a kifizetések, amiket nem tud Magyarország előteremteni, vagy adóval nem tud az állam beszedni, és ezek mondjuk éppen az Orbán kormányzat alatt, éppen az Orbán kormányzat után nőttek meg jelentősen a szocialisták alatt, és azt állítani, hogy, hogy ezek, hogy a szocialistáknak, vagy az elitnek az lenne az elsődleges, hogy az hogy hogy a nagy profit legyen, ehelyett inkább úgy tűnik, hogy az elmúlt években az volt az elsődleges, hogy, hogy minél nagyobb legyen az állami gondoskodás. Nem, én ezt fordítva látom, és ez jól példázza az, hogy abban önnek van, hogy 2001, 2001-2002-2003-ban ezt az Orbán kormány alatt kezdődött el az igen jelentős reálbérnövekedés, és aztán a megyesík kormány ezt tovább folytatta. Tehát 2001-2002-2003-ban, három év alatt valóban egészen példátlan módon 32%-kal, ami egészen hatalmas növekedés, tehát 32%-kal növekedtek a reálbérek, miközben ez kétségtelen, az összjövedelem abban az időszakban csak, kb. ennek a felével, vagy még nem is egészen a felével növekedett, de, de ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezzel együtt is a 2004-es a 2004-es reálbér az azonos volt az 1978-assal, és igaz ugyan, hogy 2005-ben és 2006-ban növekednek a reálbérek, de ezt a növekedést 2007-ben és 2008-ban el fogjuk veszíteni, ezért akár hiszi, akár nem, lehet majd ellenőrizni, beszéljünk akkor mondjuk három év múlva erről, de ez pontosan követhető a statisztikai évkönyvben, hogy a 2008-as egykeresőre jutó reálbér, nem tévedés, a 2008-as egykeresőre jutó reálbér újra azonos lesz a 30 évvel ezelőttivel az 1978-assal. Tessék megnézni a statisztikai évkönyvben, egyértelműen kiderül belőle, egyébként én bizonyítani azt tudom, mert akkor már, több éve fiatal házas és fiatal közgazdás voltam, háttartási naplót vezettem, ezért tényleg nem tévedés. A 2008-as körülbelül 120 000 forintos havi nettókereset az pontosan annyit fog érni Magyarországon, mint az a 3.700 forint, amit én is egyébként, mert kb. átlagkereső voltam, 1978-ban keresett egy átlagkereső Magyarországon. Ehhez még azt kell hozzátenni, hogy mivel közben a jövedelemkülönbségek ráadásul jelentősen növekedtek, ez azt jelenti, hogy a vesztes többség még ennél is rosszabb pozícióban van. Tehát sajnos azt kell mondanom, hogy pont a fordítottja igaz annak, mint amit ön, ön állít. Látszólag valóban példátlan az, hogy ilyen hatalmas mértékben emelkedtek a reálbérek, de igazán tragikus az, hogy még egy ilyen hatalmas reálbér emelkedés után is, 2008-ban, még egyszer mondom, az egy keresőjelültó a 30 évvel ezelőtti szinten van. van. Elnézést, csak van még kérdésünk, hogy Igen, ön a globalitás birodalmáról beszélt, aminek Magyarország alábetetje, és az egész politikai rendszer, kivéve Orbán Viktort, aki, aki valami kettős, kettős játékot űz, egyrészt a globalitás birodalma az az Európai Unió felé is más másrészt meg dolgozik is ellene, hogy ez, ez a birodalom azért hogy is Magyarországra euromilliárdokat fog költeni. Ez a globalitás birodalma azért Munkalehetőséget teremt most magyaroknak, hiszen megnyílnak lassan a, teljesen a munkaerőpiacok, ez a globalitás birodalma, ez kifejezetten jó, magas színvonalú életet biztosít az embereknek. Miért kéne ettől a birodalomtól már, hogyha ez, ez tényleg birodalom a szó rossz értelmében, nekünk távol tartani magunkat? Mi, mi, mi, mi vár bennünket, mi, a, mi az ellenalternatíva? Mit akar Orbán Viktor is akár? Félreértés ne essék, én nem az Európai éppen nem az Európai Unióra gondolok, amikor birodalomról beszélek. Ez a birodalom ugyanis, amit ezt erről, ezt alig, azért, ne, azért nem egyszerű kifejteni, mert ez a birodalom nem úgy birodalom, mint ahogy azt a történelmi mint ahogy a tanulmányaink emlékei nyomán ezt fel tudjuk idézni, azok a birodalmak ugyanis mindig fizikai térben, földrajzi térben létező az oszmán török, a Habsburg, a szovjetbirodalom és a többi. Ez az új global, a globalitás birodalma ez nem földrajzi térben létezik, hanem, ha úgy tetszik, egy ilyen szimbolikus gazdasági térben. A multinacionális nagyvállalatoknak a közösségét érti birodalom alatt, én értem ezt. A, a, annál is inkább, mert network, ugye a, a, a, a globalitást tanulmányozó szakemberek nagyon gyakran hálózati társadalomnak, tehát Network society nevezik ezt az egészet hálózat. Tehát Világos, ez, ez, ez, létezi, ez kétségkívül létezik, csak én, én jogosnak érezném egyébként az, az önaggodalmát, is igaza is van globális tekintetben, csak itt Magyarországon. Én nekem az az érzésem, hogy mi éppen hogy a globalizáció nyertesei közé tartozunk. Nagyobb rész. Nyilvánvalóan nem olyan mértékben, mint mondjuk a dánok vagy a németek, de nyilvánvalóan sokkal inkább, tehát ha nagy globális viszonylatban nézzük, egész hát nyilvánvalóan a nyertesei közé tartozunk. Hát hasonlítsuk össze. A hát hasonlítsuk össze, aki, hát, hát, hát természetesen, természetesen vannak haszonélvezői ennek a folyamatnak, és vannak kárvalótjai ennek a folyamatnak, mint minden folyamatnak. Na most, hogyha Kínában élnénk, és ez egy kínai rádióműsor lenne, vagy, vagy mondjuk Tájföldön élnénk, és ez egy tájföldi rádióműsor lenne, Afrikában, a Közelkeleten, keleten vagy Dél-Amerikában, akkor önnek teljesen igaza lenne, és egyet kéne, hogy értsek önnel. De itt Magyarországon, Magyarország az Európai Uniónak a tagja, Magyarország so sokat fölözhet le ebből, tehát hogyha ténylegesen Magyarországra fókuszálunk. Globálisan ez egy igazságtalan rendszer, és én sokat ostorozom, ha tehetem. De ha kifejezetten a magyar viszonyokról beszélünk, akkor, akkor, akkor sokkal kevésbé van önnek igaza. Hát, hát lássuk be, lássuk be azt, hogy hol élünk? Melyik hát, féltekén? Azért van itt néhány olyan adat, amire ugye a bevezetőben is céloztam, hogy hogy azért 2008-ban nem csak, nem csak azzal kell szembesülnünk, és én azért ezt nem e, kifejezetten, szóval nem, nem, én nem igazán nyertes pozíciónak látom. Tehát ugye 2008-ban, ahogy mondtam, a 30 évvel ezelőtti szinten lesz az átlagos reálbér, de a többségnek a reálbérei tulajdonképpen nem a 30 évvel ezelőtti szinten lesznek, mert ugye időközben jelentősen növekedtek a jövedelem különbségek. Tehát a, a vesztes 70% inkább a 40 évvel ezelőtti szintű reálbért keresi, és ezek tények. És van még két, ennél sokkal szomorúbb tény, nevezetesen ugye az, hogy 2008-ban a lakó népességünknek a száma az 50 évvel az előtti szintre e, süllyed. Tehát újra a határt jelentő 10 millió alá. Tehát egy olyan demográfiai lejtőn vagyunk, amiből ugye az következik, és hát azért ezzel, ezzel mindenképpen számot kell vetni, hogy Magyarországon minden évben 50%-kal több ember hal meg, mint amennyi születik. És sajnos ugye a a velünk határos Ukrajnában már majdnem kétszer annyi ember hal meg évente, mint amennyi születik, tehát a térségben sajnos az olyan döbbenetes demográfiai erózió, ahonnan de már nincs is visszatérés, az elérhető közelségbe került. Aztán a másik dolog, amire szintén utaltam, a testi-lelki egészségünk szempontjából a világ egyik legrosszabb, nem, nem tévedés, a világ egyik legrosszabb helyzetében lévő társadalomként és az Európai Unión belül messze egyébként a a legrosszabb. Sőt, talán, nem a, talán, talán erről nem a multicégek tehetnek, hogyha rosszabb a, rosszabb a helyzetünk az Európai Unión belül, mint mondjuk a lengyeleké. Hát, hát ö... lehetséges, ez hogy, ez lehetséges ez hogy ebben ez saját felelősségünk is van, nem? A, jó, de nem, így, van, így van, de, de akkor azért ez, ez, tehát az, az, hogy önpusztító életmódot folytat egy társadalom, az nyilván az egyének felelősége is. Tehát én nem kívánnék senkit felmenteni, de amikor nagyon hosszú időn keresztül nagyon nagy tömegű ember folytat önpusztító életmódot, akkor azért azt nem intézhetjük el csak azzal, hogy mindenkinek egyéni felelősége. Mondanik egy egészen konkrét példát, mondjuk akkor ez nem magyar, hanem amerikai példa, de egy multinacionális vállalatról szól. Ugye a, a, jó, hát akkor most igen, nem illik neveket kimondani. Na jó, akkor a világ leghíresebb üdítővite a gyár. Csak vitát, nem a Coca-Cola? Ne? <gül> igen, uh -huh. igen természetesen. Igen. Ugye óriási, óriási vitát váltott ki Amerikában az elmúlt évtizedben az, hogy ki akarták tiltani az általános iskolákból a kóla automatákat. Na most a vita során kiterült az, hogy maga a nagyvállalat már akár lemondott volna erről, mert ugye elmondta, hogy neki igazából nem is, nem is olyan különösebben jövedelmenők ezek a kóla árusító automaták az iskolába, de te hozzá, azért rakaszkodik mégis uh, körömszakadtáig ahhoz, hogy az iskolákban igenis legyenek ilyen kólaautomaták, mert hogyha már a 6-tól 10 korig terjedő gyerekeket rutinszerűen rá lehet arra szoktatni, hogy kólával kell és kólával fekszik, tehát hogy, tehát ha úgy tetszik, ha a beetetési fázist elcsípik, akkor az azt jelenti, hogy utána 50 évig biztosítja azt, hogy azok az emberek minden körülmények között kólát fognak fogyasztani. Arról nem is beszélve persze, hogy a termékek használati módját vagy használati utasításában, hogy így mondjam, benne van már eleve ennek a társadalmi modellnek a túlélő képessége, tehát a, az adott termékben maga, fogy, az egész fogyasztói társadalom benne van úgy, ahogy van, de én kicsit visszautalnék az első kérdésre, tehát, hogy a a jelenlegi konvergenc vagy gyurcsány csomagnak milyen alternatívája van, illetve hogyha jól értelmezem a szavait, a legnagyobb hibája az az, hogy nem tartalmaz olyan kompenzatív elemeket, amivel a társadalomnak a terhelését lehetne enyhíteni. És nem, hogy ez nem, csak, nem csak erről van szó, én, én azt ö, abszolút ö, folytathatatlanak tartom azt az utat, tehát én ahhoz a, adathoz térnék vissza, hogy Magyarországon az elmúlt 15 évben a, a nemzeti jövedelem, tehát ez a bizonyos GDP, ez csak körülbelül két és fél százalékkal nőtt évente viszont a multinacionálisok profitja meg több mint 20%. 15 éves tendenciáról beszélünk. Van, Orbán mi Viktor miniszterelnöksége idején ebben a tendenciában megfigyelhető volt valamiféle módosulás, változás? Nem igazán, nem igazán. Tehát ö, voltak éves ingatozások, az, az tény, hogy valamivel alacsonyabb volt, nem, nem volt, ez kétségtelen, hogy, hogy lé, lényegi változásra nem kerül. Tehát sor. akkor azt mondhatjuk, hogy Orbán Viktor miniszterelnöksége jól beleilleszkedik ebbe a folyamatba. Hát sajnos elsősorban abban az értelemben illetkedik bele, hogy, hogy ugye ott is jelentős adó- és járulékcsökkentésekre került sor, és ráadásul úgy, hogy ez mindenféle feltétel nélkül ö, nyújtotta a multinacionálisok számára is. A, probléma, a problémát az jelenti, hogy az adó- és járulékcsökkentések nyomán, tehát az elmúlt 15 évben azt kell mondanom, ugye két kormányban is politikai államtitkár voltam, az Antal kormányban is, és, a, és az Orbán kormányban is, én mind, mind a két kormányban kifejtettem az ellentétes nézetemet, én nem értettem együtt azzal, hogy feltétel nélkül is folyamatosan adó- és járulékcsökkentést hajtunk végre. Tudni ennek nyomán az elmúlt az elmúlt 15 év kormányai körülbelül becslésem szerint összesítve ezeket a, tehát kumuláltan ezek az összegek 10 000 milliárd forintot tesznek ki, tehát körülbelül 50 milliárd dollárt, tehát 50 milliárd dollárt adott ajándékba a multinacionális vállalatoknak az adó és járulék csökkentéssel. Ehhez képest a multinacionális vállalatok gyakorlatilag a, a foglalkoztatásban alig játszanak szerepet, tehát ma a 10-12 százalékát foglalkoztatják a a magyar munkaerőnek, és ráadásul az összfoglalkoztatás pedig annak ellenére, hogy állandóan ez a hivatkozás, hogyha csökkentjük az adókat és a járulékokat, akkor, akkor növekszik a fogyasztás. 10 ezer milliárd forintot adtunk nemzeti ajándékként a, a főként multinacionális vállalatoknak, ehhez képest a foglalkoztatás aránya, vagy hát a foglalkoztatottak száma Magyarországon ma több mint 10-12 kal alacsonyabb, mint 1990-ben. meg megalapozatlan az a fajta ö, gondolat, amely mindenfajta járulék csökkentést akar ö, erőltetni parlamentben, közvéleményen keresztül mondvá, hogy az adócsökkentés csökkentés a megoldás a problémáinkra, tehát hogy ez egy hazugság? Ez nem Ö, jelent nem, megoldást? Nem, nem hazugságnak mondanám, hanem közgazdasági értelemben tévedésnek. Másrészt pedig én nem volnék ellene az adó- és járulékcsökkentésnek, tehát ne legyen félreértés. Nem mondom azt, hogy ez, ez az út mindenféleképpen járhatatlan, de köz, egy két dolgot állítok. Az egyik az, hogy közgazdaságilag ez abban a formájában nem megalapozott az a feltételezés, ha adót és járulékot csökkentek, az mindenféleképpen hozzájárul a foglalkoztatáshoz. Csak hogy értsük, bo meg, csak hogy értsük a, a vitának ezt a menetét. Igen. Tehát itt az adó és járulék csökkentés az a magyar társadalomról ravonatkozik, vagy a multinacionális cégek felé adott ajándékról? Hát ugye a, azért az esetek többségében, hát a járulék esetében mindenképpen arról van szó. Mert most a, a Fidesz jár... programjáról beszélünk egyébként. A mert járulék, a és a járulék persze, a járulékcsökkentés az egyértelműen a vállalkozások járulékának, tehát a vállalkozásoknak ugye a TB-be fizetendő, mert Magyarországon egy... Hát de mostanáig van. mindig ezt hallottuk, hát én, a, én most csodálkozom a legjobban. Hát mostanáig azt hallgattuk Orbán Viktortól hogy nincsen szükség ezekre a megszorításokra, a járulék csökkentéssel lehet megoldani az ország bajait. És akkor most ön, aki azt mondja, hogy Orbán Viktor az egyetlen, aki gazdasági, hogy mondjam, alternatívát tud kínálni a globalizáció minket besöprő, bezúzó, szörnyű gépezetével szemben, ő egy téves gazdasági koncepciót hirdet itt egy éve folyamatosan. Akkor hát itt most ő... valami nagyon nem stimmel. Sajnos, én is a világ tele van ellentmondásokkal. Sajnos ebben a kérdésben én végig, tehát amikor kormányon voltunk, és most is, hát, opozíciós álláspontot foglalok el. És azt hiszem sajnos, hogy a hosszú távú, a hosszú távú folyamatok inkább engem igazolnak, mert még egyszer szeretném elmondani, hogy 90-től napjainkig valamennyi kormány mindig csökkentette a tőkét terhelő adókat és járulékokat. A tőkének adó és járulékcsökkentés csökkentés keretében kb. 50 milliárd dollár ajándékot adott az elmúlt tíz évben. Ennek ellenére 1990-ben kb. 4 millió 400 ezer volt a foglalkoztatottak száma. A 93-as mélypont óta, ami olyan 3 millió 700 ezer volt, tehát 4 millió 400 ezerről 3 millió 700 ezerre csökkent három év alatt, 90-től 93-ig, és azóta gyakorlatilag erről a mélypontról nem sikerült el, elrugaszkodni. Én belefulladok én bele agy agyilag ebbe a rengeteg számba, meg ebbe a rengeteg Jó, adatba, az adatba. ezért engedje meg, hogy lefordítsam közgazdászról pro proletárra igen, azt, igen, ami, azt, amit ön mondott. Igen. Közgazdaságilag az a különbség a két aspiráns között, hogy Gyurcsány Ferenc az rosszat akar az országnak, és ezt jól csinálja, Orbán Viktor pedig jót akar az országnak, de ezt rosszul csinálja. Egyetértünk? E, ezt ezt mondta? mondta, jól értettem? Igen, ha nagyon, ha nagyon leegyszerűsíteném, akkor, akkor most én, én is úgy érzem, hogy erről van szó, de azért azt mindjárt hozzátenném, hogy abban a pillanatban, amint Orbán Viktor emellé a adó- és járulékcsökkentés mellé hozzáteszi azt, és én nagyon remélem, hogy ha a kormányra kerül, akkor hozzá fogja tenni. Előtte lehet, hogy taktikai okokból ezt nem mondja. Aha, ki. tehát, akkor, tehát, ja. akkor, tehát ja. akkor, hogyha előtte taktikai okokból nem mondja ki, de aztán majd később hozzáteszi, akkor persze jogos kérdésként merülhet fel, hogy mi különbözteti aztán, meg rongi, Gyurcsány rongi, ferenc aki rongi, a kampányban mondott át, majd pedig a, a kampányt követően, a választások megnyerését követően tett b -t. Jó, akkor most hagyd mondjak erre egy, egy meglehetősen nyers mondatot. Amikor birodalmi függés áll fenn, már pedig ugye nézetem szerint birodalmi függés áll fenn, de az elmúlt 400 évben mindig, mert ugye Erdély is azért virágozhatott, mert vazalusa volt a török birodalomnak, és a többi, tehát folytathatnánk. Na most, amikor birodalmi függés áll fenn, akkor a, ha, ha úgy tetszik, most próbálok elegánsan fogalmazni, de a hazugság akkor struktúrálisan kódolva van. Vagyis oh. magyarán, magyarán szólva, képtelenség nem hazudni annak, aki az elit helyzetében van. Ez teljesen te úgy hangzik, mintha Gyurcsány Ferenc magyarázna nem, nem, a bizonyítványát. Nem úgy hangzik, bocsánat, bocsánat. De ő mondott e ilyeneket? Hát én ezt de, de, de, hallom, de, de, de, én nem, ez nem ezt politikusoktól hallom egy hónapja. A kódolt azért, hazugságot a kötelező, nem meg az elkerülhetetlen. Mencség, bocsánat, bocsánat, de attól, hogy valamire nincs mentség, mert nincs mentség, a teszi is, nincs mentség, de van magyarázat. Tehát ez azért hmm. különbség. Tehát próbálj, hmm. próbálj, de, különbség. De most már nem is a mentség és a magyarázat a kérdés, hanem hogy úgy tűnik, nincs különbség a két aspiráns között. Tehát, hogy Ön azt mondja, hogy Orbán Viktor sem tehetne mást. Van uh, van különbség, abban van különbség, hogy Orbán Viktor legalább felismerte a nemzet stratégiai érdekeit. De nem, azt követi. És akkor hát ö, azért nem követheti teljes mértékben azt, mert állandó kötéltánc, egyébként azt hiszem ez a legjobb kifejezés erre, ez egy állandó kötéltánc, aki itt az elit szerepét vállalja, az állandó kötéltáncot jár, egyfelől a, az, őt, az őt, ha úgy tetszik, megtartó vagy, vagy az, a... a, a... A, azzal a birodalommal, amelytől függ, na, szóval a függő, az, az attól a birodalomtól, amelytől függő helyzetben vagyunk, és természetesen függő helyzetben vannak az elitek is, és természetesen a saját népétől. Tehát, ha úgy tetszik, állandóan egyensúlyozni kell a nemzet stratégiai érdekei, és a minket megszállva tartó birodalom diktátumai között. Na most ebben a kötélt táncban nem, nem lehet, tehát még egyszer mondom, nincs mentség a hazugságra, de van strukturális magyarázat, és a magyarázat egyszerűen az, hogy lehetetlen helyzetben vagyunk. Tehát állandóan a birodalmat is, már legalábbis, hogyha én ezt kifejezetten pozitívnak tartom, hogyha egy elit áltatja a birodalmat azzal, fűtfát ígér neki, illetve próbál úgy viselkedni, mint hogyha ő hűvazalusként kiszolgálná a birodalmat. És közben pedig ennek a, ezt, ezt eljátszok, közben pedig a népnek engedményeket próbál kiarcolni. Hát de, nem nem nem nem, de nem ilyen volt az 50%-os béremelés tibéremelés a, a megyesi kormány részéről? Vajon? Nem ilyesmi volt? De meg is szavazta a Fidesz? Hát meg is, az, a Fidesz az összes, és szerintem nagyon helyesen tette. Hát de ne, de én, én értem, tehát akkor valójában akkor mégsem fekete-fehér ez a dolog. Tehát mégsem nem, arról van nem. szó, hogy az egyik oldalon vannak a kurucok, a másikon a labancok. Ha jól értem. Bocsánat, egy dolog teszi fekete még mégis, vagy közelíti a fekete-fehérhez. Az, hogy van Magyarországon egy. Magyarországon egyetlen szélsőséges erő van, egyetlen szélsőséges politikai erő van, és ezt úgy hívják, hogy SZDSZ. Ő ugyanis, nem, ő ugyanis nem kollaborál a birodalommal, hanem ő maga a birodalom. Jó. Én mi, mi, mielőtt erre, erre, erre a kijelentésre reagálnánk, egy, ez, éles me, volt, me, ez, éles, ez éles volt. Én, látunk, látunk, látunk különbséget egyébként az SZDSZ-nek a jelenlegi hivatalos politikai és mondjuk a Gyurcsány Ferenc programja között. Tehát meg, látjuk ezt a különbséget? Hát mert, nem igazán, mert, látom, mert mondjuk a medyesi kormány idején még én láttam bizonyos árnyalati különbségeket. Ma látunk különbséget? Hát Rámerjük mondani ö, Kókára, hogy ő a birodalom, és Gyurcsányra azt, hogy a birodalom az alusa? Lát, látjuk az árnyalatni különbséget köztük? Mi, az árnyalatni különbséget. Gyújtján csak taktikailag játsza el azért és addig, amíg meg nem szerzi és be nem találja teljes mértékben az MSZP-t. Bizonyos értelemben véve az SDS és az. MSZP-n belüli SDS, amelynek egyik kimagasló figurája volt végig a gyurcsány, csak először fedésben volt, aztán már egyre inkább előjön. Tehát, ha úgy tetszik, ő az SDS hát, hogy mondjam, előre tolt állása az msp -n, n belül, tehát gyakorlatilag a tét, a tét kezdettől fogva az, hogy milyen mértékben és hogyan sikerül az MSZP-t SDS-esíteni. És most a gyurcsány segítségével azt hiszem tökéletesen sikerült jó. Tehát bizonyos értelemben az MSP gazda ként viselkedik. Ha úgy tetszik, ez a virulens globalovírus, amit a liberális ami a liberális Ezmérből ered, ennek a. Már majdnem paraszint. Igen, igen. A, fi, a, Fidesz, a Fidesz ezt nem játszott el vajon, ami éppel például. Nem volt egy hasonló, hasonló dolog, tehát, hogy így megjelentek a miépes színezetű politikusok és politikai szólamok a Fideszben és a miép lassan, lassan beledarálva, be de azok a hívek, akik a miépnek a gyűlésein mozogtak, azok a Fidesz gyűléseken jelentek meg, és, és a, hát, hogy, hogy ez a folyamat ez nem volt meg hát, ugyanígy a jobb oldalon? Nem, nem bizonyos láthatjuk? Értelemben, bizonyos értelemben véve azt hiszem, hogy a, a mostanában lejátszódó folyamatokban most már véglegesen világosá vált az, amit szerintem elég régóta mindenki sejt ebben az országban, hogy a jobb és baloldal az egy hamis meghasítottság. A magyar társadalom nem jobb és baloldalra oszlik, hanem ha úgy tetszik birodalmi kiszolgálókra és azokra, akik meg úgy gondolják, hogy talán még mindig van valamiféle mozgástér, és a teljes és cinikus gátlástalan behúdolásnak van némi alternatívája. Tehát mi, mi ez az alternatívra? Behúdoló, kicsit kicsit tartalmatlanná válik ez a beszélgetés, hogyha nem ismerjük meg ezt az alternatívát, akárki is fogja ezt személyesíteni. Tehát most hagyjuk a jelenlegi politikai helyzetet. Na, de az, az, az, Mi a jelenlegi struktúra alternatívája? Például egy szelektívebb adórendszer, ami jobban eh, nagyobb pont, terheket... Pont, ö, pont, pont. Nem, most már ez nem elég, hanem egyszerűen nézetem szerint egy új alkura van szükség. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar társadalom egyre súlyosabb válság örvényeibe került bele, és minden ö, ilyen, hogy mondjam, ilyen optimizmus, meg, meg meg ami most az erősödő forintban és a többiben megnyilatkozik, ez teljesen alaptalan. A magyar társadalom válsága legalább 50 éve, egyre mélyülő válsága legalább 50 éve tart, és a rendszerváltozás nemcsak, hogy nem enyhítette ezt a válságot, hanem jelentős mértékben tovább mélyítette. Ez most már egyértelmű szerintem egyébként nem csak Magyarországban, hanem Lengyelországban. Szovákiában, Csehországban is, csak most éppen Magyarországon a leglátványosabb, de az egész térségben, akkor induljon ki abból, hogy az egész térségben megbukott a rendszerváltás rendszere, ez a rendszer nem alkalmas arra, hogy ezeket a társadalmakat emelkedő pályára vigye. A döntő többség vesztese, ez teljesen egyértelmű, hogy a döntő többség vesztese, a rendszerváltás rendszere megbukott. Na most, ha megbukott, akkor innentől kezdve szerintem minél hamarabb kerül sor egy nemzetközi válságpanel összeállítására, annál több esélye van a térség valamennyi szereplőjének valami pozitív megoldás megtalálására. Ez a válságpanel állna egyfelől, sajnos, ez most ellen látszik, de mégis azt kell mondanom, hogy állna egyfelől a magyar társadalmi gazdasági, kulturális, politikai elitekből méghozzá valamiféle konszenzus alapján, ettől ma távolabb vagyunk, mint a rendszerváltás óta bármikor, de akkor sem tudok más mondani, ha egyszer válságban van a nemzet, és ezt a válságot alapvetően nézetem szerint a külső erőkkel kötött rossz alkú, tehát a rendszerváltozás rossz alkúja okozza. De hát könyörgöm, Orbán Viktor nem csak a, a rendszerváltás rendszerében vett részt a legmagasabb szinten, de hát ott volt, amikor az alkut megkötötték, könyörgöm. Hát ő volt az egyik, egyik fél, aki az alkut megkötötte. Tehát amikor arról beszélünk, amikor folyamatosan azt, azt, azt vetítjük bele Orbán Viktorba, hogy ő ezt az egész ennek az egész folyamatnak az ellenlábasa, miközben ott volt az alkukötésnél, és az alkuj, jegyében megszületett államot vezette négy éven keresztül, és ráadásul ön, ön, ön személy szerint is részt vett mindkét kormányban az. Antal kormányban is, és az Orbán kormányban is, nem érzi magát személyében felelősnek azért, hogy ezek a folyamatok, ezek nem torpantak meg, nem álltak meg, ezek a folyamatok, mert hogy itt azt hallom, hogy ön folyamatosan kárhoztatja ezeket a, ezeket a, a hazánk számára káros folyamatokat, de hát a létező egyik legmagasabb szinten volt, hogy ezen változtasson. És engedje meg még egy, még egy kérdést, tehát hogy ha van mód a változtatás, és idáig erre nem volt mód, bár ön elég közel volt a tűzhöz, és állítólag egy olyan vezetőt segített, aki, aki hajlam, hajlandó lett volna ezekre a változásokra, ezekre az alternatívekre, egy új alkukötésére. tehát hogyha eddig ez nem jött létre, akkor mi a túró garantálja azt, hogy ez az új alkú bármikor Sőt, létrejött. Most újra szavazzunk a Fideszre azért, mert az előző kormány, az előző Orbán kormány az, nem, az ugyan nem tudott megvalósítani ebből semmit, erről a pályáról elmozdítani az országot, képtelen volt, ön ebben részt vett, és most azt mondja, hogy ezzel szemben viszont az MSZP, tehát nem, nem látom a különbséget. Szeretnék, szeretnék egy szubjektív de szeretném egy teljesen szubjektív nézőpontot, de aztán majd kiderül, hogy ez azért túlmutat önmagán megvilágítani a helyzetet. 90 végén, ez a taxis blokkád után vagyunk, és Antall József Józseffel így valamikor karácsony előtt, tehát december elejei időszakban, Antal Józseffel volt egy másfél órás négyszem közötti beszélgetésem a kialakult helyzetről. Akkor ő nekem miniszterséget ajánlott volna fel, amit én nem fogadtam el, de ennek keretében az egész stratégiáról beszélgettünk. Sok mindent kifejtettem neki, T többek között lényegében ezeket is, amiről ma beszélünk, hát természetesen nem ilyen fogalmakkal gondolkoztam talán akkor még én sem, de a lényege ez volt. Na most ő ezt figyelmesen meghallgatta, és azt mondta nekem, hogy hogy egészen, egészen megpróbálom pontosan felidézni, azt mondta nekem, hogy amit mondasz, abban nagyon sok igazság van, de tudomásul, hogy én miniszterelnök vagyok, ezért nekem olyan kérdésekre kell válaszolni, ami a jövő hét végéig döntő fontosság és operatív beavatkozásokat igényel. Amiről meg te beszélsz, az minimum 15 éves távú távlatokban... Hát így lehetett elsúnyogni éve. ezeket a feladatokat, Ó, hát így szalámozó, de, hát, szalám, szalám, szalám, de, hát, de hát, mint hogyha az előbb még arról volna nem is olyan régen, hogy adni kell enni a, a juhoknak ahhoz, hogy nyírni lehessen őket. Tehát pont azt kértük számon a, a nagy birodalmon, ami ugyebár a multitőke, hogy nem képes közép vagy hosszú távon gondolkodni, még középtávon sem, csak és kizárólag rövid távon, és most akkor megtudjuk, hogy ugyanez a helyzet a magyar politikai garnitúrával, akár annak jobb, akár annak baloldalával? De Mi hát a másik, különbség? De egy pillanat, szóval eltelt, tehát ez 90, ez 90 végén volt, eltelt 15 év, pontosan 15 év, és volt egy megbeszélés, ahol Orbán Viktor elnökölt 2005 végén, emlékeznek még, ugye, amikor befolyt az a rengeteg pénz a Airport RT eladásából. És ugye akkor mi, mármint a, a Fidesz vezetése javasolta, hogy ezt egy nemzet, nemzeti egészség alapba ö, helyezze. Tehát ne adósságtörlettésre fordítsa a kormány, hanem nemzeti egészség alapba, és Orbán Vitor vezetésében volt egy szűk körű megbeszélés. Ott én újra kifejtettem a, a stratégiai nézeteimet, és. Ö, legyenek erősek, Orbán Viktor szó szerint azt mondta nekem 15 év elteltével, amit 15 évvel annak előtte Antal József mondott, hogy igen-igen, nagyon érdekes, amit mondasz, de ezek 15 éves távú kérdések is nekünk a jövő hét. De majd uh -huh. szóru -szóra ezeket mondta el. Tehát ezek a, 15 évek meg csak, a 15 évek a 15 meg csak évek röpködnek. Meg csak, így van. Igen. So, azt mondom, hogy a 15 évek csak meg csak elvonnak. És a terhelés meg csak nő. És 15 év után a mindenkori miniszterelnök újra megállapítják, hogy sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, mint 15 amikor Marko, azt és újra letarkolják a magamfajtákat hogy igen, neked általában igazad van de ezek csak 15 év de, hát, de meg... hát ön nem vállalta a miniszterséget hát ön nem vállalta a miniszterséget meg lett volna a lehetősége hogy saját hatáskörében megfelelő hatalmat ö, hatalmat ö, kézben tartva ön döntéshozatali pozícióba kerüljön ezekben a kérdésekben ön ezt nem vállalta, nem vállalta fel a felelősséget ön, hát ön hát akkor felelős azért hogy az ország ebben a, ebben a szituációban van nem? Nem, akarom, nem, nem, nem akarom elhárítani a felelősséget. Intellektuális, intellektuális értelemben amit, amit tudhattam tudásként felhalmozni, azt mindig megosztottam a mindenkori miniszterelnökkel. Hát úgy tűnik, hogy ez kevés volt. Hát úgy tűnik, hogy ez kevés de, de. volt. De, de, de ebből az derül ki, hogy mi, miután én ezeket... Ezek a ezeket. miniszterelnökök felelősek azért, hogy nem hallgattak önre, ön pedig felelős, hogy, hogy a miniszterelnökök tanácsadójának a, a szintjén maradt meg, nem változtatva a folyamatokon, pedig tudott volna, hiszen miniszterelnöki felkér, vagy miniszteri felkérést kapott. Igen, de azt hiszem, hogy éppen azok a példák, amikre utaltam az előbb, tehát, hogy Orbán Viktor, ha úgy tetszik, most nagyon nyersen szólok, a saját frakciója, illetve a saját kormánya úgycsolta meg például a magánnyugdíj pénztára felszámolása ügyében, ha úgy tetszik bosszúként azért, mert hogy megakadályozta az egészségügyi rendszer privatizálását, de emlékeznek még az a nevezetes laphíd botrány, ugye? A segített abban, hogy azokat a személyeket eltávolítják. Na ruggyom félbe szakítom, csak hogy sumázok egy kicsit a dolgokat, tehát semmiképpen nincsen kiút. Tehát vannak jó szándékú pártok, ahol belső kamarilla harcok miatt ez nem valósulnak meg, aztán vannak emberek, akik nem vállalják a miniszterségnek a felelősségét, aztán vannak olyan aktuális helyzetek, amikor a politika feladja a hosszú távú stratégiákat, tehát nincsen Na, semmi félekítés. Az azért, az, azért tegyük mindjárt hozzá, azért a másik nem már mint a mindet függé birodalmat sem. mert ez a birodalom se, szóba se áll velünk. No, eszünkben sincsen, felmenteni a minket függésben tartó birodalmat, csak amikor ilyen rossz híreket hallok, akkor általában miután leteszem a telefon, gyorsan fölhívom a felelősöket, és számon kérem rajtuk a felelősségre vonást. Csak most azért vagyok furcsa helyzetben, mert ön egyrész, egyszerre a felelősségre vonó és egyszerre a felelős. Ön egyszerre a vádló és egyszerre a vádlott. Tehát ö, számon kéri a politikai eliteken az elmulasztott, ö, elmulasztott cselekvést, és önmulasztottál el személy szerint ezt a cselekvést. Ezért egy nagyon érdekes beszélgetés ez a mai. Hát ö, ez csak azt jelzi, nem, nem kívánom, azt én mondom, nem kívánom én a személyes felelősségemet sem elhárítani. Az a pozíció, amiben most már ötödik éve vagyok, tehát egyetemi tanárként, ö, viszont nem is, nem is kíván, tehát, tehát ha úgy tetszik, ez a státusz nem is, ö, nem is kíván vagy nem is feltételez egyebet, mint az, hogy megpróbáljam ha, ha úgy tetszik, a legjobb tudásom szerint azt mondani, ahogyan látom ennek. Lehet, hogy mondani kevés. Lehet, hogy mondani kevés. Bogár László közgazdásszal beszélgettünk egy óra terjedelemben. Utolsó kérdésem rövid, és a válasz is. Biztos vagyok benne, hogy rövid lesz. Egyetlenké, egyetlen választ várok. Hogyha újra úgy alakulna, hogy felkérik önt arra, hogy miniszter legyen, vállalni fogja, vagy sem? Ezek után. nem lehet erre a kérdésre válaszolni. Köszönöm szépen a beszélgetést! Viszont hallásra! Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül?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 www.pont úgy tűnik nem elég tele harsogni a médiát azzal, hogy baj van néha, cselekedni is kell, és ebben úgy tűnik, hogy gyengék vagyunk, vagy legalábbis azok, akik ebben a pozícióban vannak, azok gyengék. Úgyhogy cselekedjünk, harcra fel, induljunk el Óbudára, konkrétan a Fényes Adolf utcába, a Vörösjuk, illetve a kék találkozásához, ott, ahol ma este találkozás várható. Mégpedig ennek a műsornak, valamint a partizán Bál című műsornak a műsorvezetőivel. Aztán ott lehet velünk konzultálni mindarról, ami itt elhangzott, meg lehet kérdezni mind. A azt, amely kérdésekre nem tudtunk válaszolni abban az esetben, hogyha SMS formátumban hangoztak el, és lehet velünk beszélgetni mindazokról az ügyekről, amely ügyek foglalkoztatnak minket és jogosan. Úgyhogy várunk mindenkit este 8 órától a Vörösjukba, Óbudára, a fényes adolf utcába. Mindenki másnak pedig kellemes hétvégét kívánunk, szomorúan, de tisztelettel. Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet.